þvíra korintubréf 13 til kapli Þetta er nú í þriðja sinni sem ég kem til ykkur því að að ein framburður gilda að 2 eða 3 vitni beri Það sem ég sagði ykkur við aðra komu mína það segir ykkur nú aftur fjárstaddir bæði þeim sem brotleg hafa orðið og öðrum næsta sinn sem ég kem mun ég ekki lífa neinum þá fáið þið sönnun fyrir því að Kristur tali í mér eins og þið krefjist hann sínir ykkur ekki lindkind heldur er hann máttugur á meðalikkar hann var krossfestur af því að hann var veikur en Guð er máttugur og lætur hann lifa og einnig ég er veikur eins og hann en Guð veitir mér kraft og ég mun lifa með Kristi Rannsækið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar, prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jésús Kristur lifir í ykkur? Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið. Ég byð til Guðs að þið gerir ekki neitt illt, ekki til þess að það síni ágæti mitt, heldur til þess að þið gerið þið góða. Ég gæti eins sínst óhæfur. Því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum heldur með hjálp hans. Ég gledst þegar ég er veikur en þið eru styrk. Það sem ég byð um er að þið verðið fullkominn. Þess vegna rýta ég þetta fjárverandi til þess að ég þurf ekki að sín ykkur hörku og beita því valdi sem drottin hefur gefið mér þegar ég kem. Þrottin gaf mér vald mitt til þess byggja upp, ekki til að rífa niður. Að öðru leiti bræður mínir og systur, verið glöð, verið fullkomin, áminnið hvert annað, verið samhuga, lífið saman í frifi. Þá mun guð kærleikans og friðarins vera með ykkur. Heilsið hvert öðru með heil korsi um kossi. Allir heilagir byrði að heilsa ykkur. Náðinn drottins, Jesú Krists, kærleiki, guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum.